Comoara tăinuită. Poveste populară. Un boier puternic, dar rău și lacom, cu toate că primise ca moștenire, fără muncă, avuții nenumărate și o comoară bogată în aur și argint, nu s-a mulțumit cu ceea ce avea. Și-a închinat toată viața în mulțirii veniturilor. Nu era de ajuns că niciodată nu ajutase pe săraci cu vreo bucată de pâine, dar pe deasupra mai storcea de la oameni până și ultima lețcare. Nefericiții de pe moșiile lui, slăiți de foame și de atâta muncă, erau mai degrabă asemănători stafiilor decât ființelor vii. Cu toate acestea, groaznicul stăpân îi chinuia din ce în ce mai rău. Iarna, oamenii înghețau în colibele jalnice, îmbrăcați mai în, în zvrențe, fără pic de foc în sobă, pentru că zgârcitul nu-i lăsa să ia din nenumăratele lui păduri nici măcar o creangă uscată. Înainte de seceriși, sufereau din cauza lipsei de pâine, vara cădeau copleșiți de trudă și de căldură. Și în tot acest timp, comorile zgârcitului creșteau în fiecare zi, văzând cu ochii. Dar se știe că oamenii hapsâni Nu se încred în nimeni Și că ar vrea să se ferească Și de umbra lor La fel și acest găcit Temându-se pentru banii săi Și descoperind între dărămăturile Unei zidiri vechi O pivniță părăsită Și-a mutat în ea într-o noapte pe ascuns toate comorile Fără să lase nimic Soției sau familiei A doua zi fie că a fost voia lui Dumnezeu, fie că s-a speriat cărând toată noaptea, crudul stăpân a căzut bolnav la pat. Nevrând să cheme nici doctorul, nici preotul, ca nu cumva să le plătească, a pierit, blestemând în clipa morții, cerul și pământul. Însă, la câteva zile, în miez de noapte, oamenii vedeau cum apărea o fantomă. La început, în fața arătării groaznice, o spaimă cuprinse satul. După căderea serii, niciun suflet de om nu mai îndrăznea să umble prin livadă, iar spre miezul nopții, toți se ascundeau prin colibe. Încetul cu încetul însă chiar și copiii și femeile s-au obișnuit cu arătarea, iar pe băieții mai curajoși i-a apucat focul curiozității și au început să urmărească fantoma prin livadă ca să vadă ce face. Astfel au băgat de seamă că stafia intrând în livadă mergea la vechea zidire și dispărea în ruinele ei până dimineață. Sătenii s-au dus la curte la noua stăpână pe care o iubeau cu toții din toată inima, sfătuindu o să dea poruncă de căutare a comorii. Slujile au lucrat din greu cărând grămez de pietre, iar seara, fără să găsească nimic, s-au întors obosite acasă. Era pe atunci la curte un argat pe nume Ian, neîntrecut la treabă. După ce slugile căutaseră comoara zadarni câteva zile, Ian s-a dus la stăpână soroage să-i îngăduie să caute el comoara. Văduva a acceptat și i-a mai promis că dacă o va găsi, o vor împărți pe drept. În aceea seară, când s-a întunecat bine, Ian a stat la pândă până când a apărut stafia. Aceasta a cotit-o spre curtea bisericii și apoi, trecând de hambare, a intrat în livadă și pe urmă între dărâmăturile zidirii. Deschide-te! O piatră uriașă, aflată în fața lor, s-a dat într-o parte, lăsând să se vadă scările putrede ale unei pivniți. Stafia zbura înainte, iar curajosul Ian după ea, și astfel au coborât într-o încăpere pus. Pe lângă pereții încăperii se aflau o mulțime de oale și ulcele pline cu bani de aur și de argint. În mijloc era o lesfă de mare și netedă. Numără bani Fantoma cu tristețe Numării tu, stăpâne Cum ai numărat și în timpul vieții A răspuns argatul Ian Stafia a început Să-numere banii pe piatra netedă Luând oală după oală Ulcică după ulcică Socotind de la galbeni Până la ultima lețcaie După ce au numărat totul A zis către argat Ei Acum Timpul să ne întoarcem și a ieșit din pivniță împreună cu arcatul. Închide-te, a răspuns Ian după ce a urcat treptele scării, dar la cuvântul unui om viu, piatra a rămas nemișcată, lăsând liberă intrarea la comori. Și ușile au rămas nemișcate, deși Ian le-a poruncit să se închidă. Nici nu ajunseră bine să coboare scările, că au și cântat cocoșii pentru a trea oară, iar fantoma a căzut fără putere. Nu trebuia să prindă zorii dimineții. Făcându-se ziua de binerea, ea a adus repede vestea cea bună doamne. Aceasta a poruncit să fie înhămați la o căruță patru cai și să se aducă din pivnița părăsită toată comoară. La câteva zile după aceea, cu voia Doamnei, a lui Ian și a întregului sat, banii au fost împărțiți astfel. Un sfert din ei au fost dați bisericii, al doilea sfert oamenilor săraci pe care răposatul îi nedreptățise toată viața lui, al treilea sfert l-a luat văduva, iar ultimul sfert a rămas argatul Ian. Ajuns astfel din sărac om bogat, Ian a cumpărat o bucată de pământ și trăiește în muncă cinste și pace sufletească. Iar când îi se întâmplă să aibă oaspeți, povestește cum a găsit el comoara tăimită. Și dacă se va găsi cineva să se îndoiască de adevărul acestei întâmplări, să meargă chiar el la dânsul și Ați ascultat Comoara arată poveste populară în lectura actorului Dan Condurat.